Vidéki esküvő 1315. augusztus 13-án hajnalhasadáskor a champagne Szentlé lé városka lakóit északról és délről a Cézanni és a Trói út felől közelgő díszfelvonulás lármája verte fel álmukból. Elől a királyi udvarmesterek vágtattak, és egy seregcsatlóssal, fegyvernökkel meg szolgával együtt tűntek el a hívei alatt. Nyomokban egy bútorokkal és edényekkel megrakott, hosszú sor döcögött. Ezt a majordómuszok kincs tartók és kárpitosok kísérték. Végül ösvérháton egyházi énekeket zengedezve jött a trói papság. Nyomában azok az itáliai kalmárok, akik rendszerint a szampányi vásárokon árusították portékájukat. Teljes hangerővel kondult meg a templom harangja. A király házasodni készült, Ekkor Ekkora parasztok újongó éjenzésben törtek ki. Az asszonyok futottak a mezőre virágért, hogy felhintsék az utat, mint amikor az oltári szentséget hordozzák körül a faluban. Ez alatt a királyi konyha emberei előzöllötték a környéket, és annyi tojást, húst, szárnyast és halas tavakban tenyésztett halat szedtek össze, amennyit csak találtak. Előző nap szerencsére elállt az eső, de az idő nyomasztóan szürke maradt. A napnak sugara nem, csak a heve hatolt át a fellegeken. A király emberei a homlokukat törölgették, az eget kémlelő falusiak pedig megjósolták, hogy még vecsernyelőtt előtt kitör a vihar. A kastélyból kihallatszott az asztalosok kopácsolása, a konyhai kémények füstölögtek, a szekerek egész szalmakazlakat hoztak, hogy a termekben szétszórva majd azon hálhasson a kíséret. Szentlié akkor látott utoljára ekkora felfordulást, amikor a múlt század elején Fülöp Ágost erre járt hogy ünnepélyesen megerősítse a trói püspököknek ajándékozott, erődített kastély adománynevelét. Minden száz esztendőben egyetlen esemény volt. Tercia táján érkezett a király. Két fivére és két nagybátyja, valamint unoka fivérei, Philip de Valois és Robert D'Artois kíséretében vágtatott át a falun, rá se hederített a tetszés nyilvánítókra, és tönkretette a virágszőnyeget, amelyet utána meg kellett igazgatni. Még fél mérföldet lovagoltak, amikor megpillantották az ellenkező irányból közelgő menetet, magyarországi klemenciát és kíséretét. Ezt a csoportot Troé püspöke, Jean-Docsois vezette, olyan lassan bandukoltak akár egy búcsújáró körmenet. – A király, úrnőm, íme a király! – lelkendezett a hercegnő gyaloghintaja mellett lovagló Bouvill. Clemencia előbre hajolt, hogy jobban lásson, és megkérdezte az élen haladó lovagok közül, melyik a leendő férje. A vagy buvil magyarázta rosszul, vagy a hercegnő értette félre a választ, mert poátyi grófját vélte jegyesének, mint hogy az oly természetes méltósággal ülte meg lovát, és magas, szikár termetével a legvonzóbb volt köztük. Helyette azonban a legkevésbé tetszetős küllemű lovak szállt le elsőnek nyergéből, s lépett a gyaloghintó mellé. Az ekkorra már ott álló buvill megragadta és megcsókolta a király kezét, majd térdet hajtva megszólalt. Szőr, íme a magyarországi hercegnő. És ekkor a szép anjú királynő meglátta a nagy, fakó szemű, tisztátlan arcínű fiatalembert, akinek sorsát, ágyát és hatalmát megosztani, őt jelölte ki a végzett parancsa és az udvari intrika. Tizedik Lajos szótlanul bámulta a hercegnőt, olyan mereven, hogy Klemencia az első percekben azt hitte, nem nyerte meg tetszését. Végül is a hercegnő törte meg a csendet. Ször, Lajos uram, mondotta, örökre felséget szolgáló leánya vagyok. Ezek a szavak, mintha megoldották volna a civakodó nyelvét. Attól tartottam, kedves rokonom, hogy a nékem küldött önről festett arckép hamis és hizelgő, de most látom, hogy a valóságban ön kecsesebb és szebb annál. Kísérete felé fordult, mintha csak a szerencséjét akarná fitogtatni. Ezután a családtagokat mutatták be a hercegnőnek. Az egyik testes úr, aranyba öltözve, mintha csak lovagi játékra készülne, megölelte lemenciát. Hugocskámnak nevezte, és azt állította, hogy annak idején gyermekként látta őt nápolyban. Klemencia kitalálta, hogy ez az úr Charles de Valois, házasságának fő kovácsolója. Azt is megtudta, hogy az elegáns lovag, aki meghajlás közben nővéremnek szólította, új sógorai közül a legidősebb. A gyaloghintót hordozó összvérek most riadtan hőköltek hátra. Egy vörös ruhába öltözött óriás állta el egy pillanatra a világosságot, Clemencia elől. A hercegnő nem is látta a férfi arcát, csupán a nevét hallotta, amikor bemutatták neki. Íme unokafivére fivére Robert D'Artoa úr. A menet igen rövid idő múlva tovább indult. A király kérésére a püspök előre ment, hogy a templomban minden készen álljon az esküvőhöz. Clemencia másképp képzelte ezt a találkozást. Azt várta, hogy valamely előre kijelölt helyen sátrakat vernek, hogy mindkét részről heroldok lépnek elő, megfújják a harsonákat, hogy azután könnyű étkezés következik, mi alatt neki alkalma lesz némileg összeismerkednie jegyesével. Úgy gondolta, hogy az esküvőre csak néhány nap múltán kerül sor, és hogy ez a szertartás csupán bevezetője lesz a két hétig tartó ünnepségeknek, harci játékoknak, ahol bűvészek és lantosok szórakoztatják a népet, mint ahogy a szokás volt fejedelminál szokalkalmával. alkalmával. Ez a nyers fogadtatás az erdőben, egy elhanyagolt úton, a pompa hiánya kisén megdöppentette. Mintha csak egy vadásztársasággal találkozott volna utazása közben véletlenül. Még inkább furcsálotta, amikor megtudta, hogy az esküvőt azonnal megtartják, egy közeli kastélyban. Ott töltik az éjszakát is, és másnap indulnak Reims felé. Ször, én kedves uram! szólította meg a gyaloghintó mellett lovagló királyt. Felséged ismét visszatér háborúzni? Bizton visszatérek, úrnőm, majd jövőre. Idén csak azért nem kergettem tovább a flamandokat, azért hagytam őket továbbra is rettegésben, mert nem akartam hallogatni ezt a találkozást, meg a házasságkötést. A vaskos hallatára Klemencia valósággal elhült. Egyik meglepetés követte a másikat. Ez a király, aki oly türelmetlenül vágyott rá, hogy miattal leszerelte hadseregét, most egy falusi esküvőt készül rendezni számára. A virággal borított utak és a parasztok lelkesedése ellenére a három évszázad nyírkosságától penészes, vastagfalú kis erőd, a szent Léjé kastély gyászos látvány volt a nápolyi hercegnő szemében. Clemenciának alig egy órája maradt, hogy ruhát váltson és lelki erőt gyűjtsön a szertartásra, ha ugyan szobája, ahol a kárpitosok már nem fejezhették be a himzett fal kárpitok feltűzését, alkalmas volt ilyesmire. Ráadásul valóá kegyelmes úr is megjelent, zümmögve, mint valami kövér, aranyszínű lódarás, azzal az ürütyjel, hogy röpke néhány perc alatt kioktassa unokahugát, mindarról, amit a francia udvarról tudnia kell de főleg arról a fontos posztról, amelyet ennél az udvarnál ő, Sárt, a betölt. Clemencia megtudta, hogy tizedik Lajosnak, aki egy férj minden kívánatos tulajdonságával fel van ruházva, nem csak erényei vannak. Főleg politikai vonalon nagyon könnyen befolyásolható, és gyakran hajlik rossz tanácsadók szavára. Ebben a flandriai ügyben például, valóá szerint, Lajos nem hallgatott rá, közben pedig tágra nyitott a fülét a hat parancsnoknak és Poachyé grófjának javaslatai előtt. Ami pedig a pápa választást illeti, ugyebár Klemencia átutazott Avignonon. Kit látott ott? piborost? Persze, hogy dűész kell megválasztani. Klemenciának meg kellett értenie, miért erőszakoskodott annyira valóá, és milyen ügyes cselfogásokat alkalmazott, hogy a hercegnő Franciaország királynéja lehessen. Hogy valóan mennyire számít az ő jelenlétére, szépségére és okosságára, s arra, hogy segítségével irányíthatja, kézben tarthatja a királyt. Ne habozzék, hát kell, klemencia bizalmasan feltárulkozni előtte minden dolgában. Kettejüknek már is szoros szövetséget kell kötniük. Elvégre ő, valóa első felesége, Anzsó Margit révén Clemencia legközelebbi rokona az udvarnál, s végső soron apja helyett apja az ifjú uralkodónak. Clemencia már szinte szédült ettől a szóáradattól, az össze-vissza említett nevek sokaságától és a körülötte sürgölődő, aranyjal himzett személy izgágaságától. Minden új élmény, minden futólag felvillant arc ott kavargott a fejében. És végre is, néhány perc múlva esküvőjére indul. Meg volt győződve mindenki jó indulatáról, meghatott a Valoá grófjának atyai gondoskodása, de mégis nagyon szeretett volna lelkileg felkészülni a közeljövő eseményeire. Ilyen tehát egy királyni esküvője. Volt annyi bátorsága, hogy megkérdezze, miért rendezik így sietősen a szertartást. Lajost vasárnap koronázzák Reimsben, és azért akarta előbb megerősítenie Frigyet, hogy a koronázáson húgom is vele lehessen, felelte Valóa. Nem említette, hogy az esküvői költségek a koronát terhelik, a koronázás kiadásait pedig Reims város tanácsosai viselik. A királyi kincstára a sáros hadjárat kudarca után üresebb volt, mint valaha. Ezért rendezték hát ezt a minden pompát nélkülöző, evenyészet esküvőt, az ünnepségekről majd a rejmsziek gondoskodnak. Magyarországi Klemencia csak akkor jutott némi lélegzethez, amikor gyontatóját kérte. A reggel ugyan már gyónt, de bizonyos akart lenni, hogy tisztán lép az oltár elé. Nem követette el néhány bocsánatos bűnt az utóbbi órákban, amikor kellő alázat hiány csodálkozott, kevéssé pompás fogadtatásán, és amikor nem viseltetett elegendő jóindulattal vállóan a úr irányában. Mialatt a végső előkészületek folytak, a kastély udvarában űgdo buvilt megkörnyékezte messzer Spinello tolomei a lombardok főkapitánya, aki hatvan éve és terjedelmes pocakja ellenére is rendkívül élénk volt, most ugyancsak Reims készült, ahová a koronázás alkalmával tekintélyes mennyiségű árut szállított. Most a Márszejben még mindig betegen fekvő guccsóról hozott hírt Bouvillnak. Hát kellett neki a vízbe ugrania, siránkozott a lomei. Mennyire hiányzik most nekem? Neki kellene utazgatni a helyettem. Azt hiszi, hogy nekem nem hiányzott az úton? kérdezte Bovil. A kíséret a dupláját pazarolta el, annak, amibe az uti költségek kerültek volna, ha Guccio kezeli a pénzt. Tolomai tele volt gonddal. Csukott bal szemmel, kisé lebiggyet ajakkal siránkozott a lombardokat érintő események. Az adásvételre kirót adók, a kereskedelmi ügyletek ellenőrzése és a legutóbb hozott rendeletek miatt. Ezek túlságosan is hasonlítottak fülök király rendeleteihez. Miért ígérgették hát, hogy minden megváltozik? A búvér elbúcsúzott tolomeitől, hogy a nászmenethez csatlakozzék. A mennyasszonyt Sár de Valois kísérte az oltár elé. Ami Tizedik Lajost illeti, ő egyedül ment. A családból egyetlen asszony sem állt mellette anya helyettesként. Nagy Szent Lajos leánya, Burgundia hercegének özvegye, Agnes de France, nem volt hajlandó részt venni az esküvőn. Eléggé érthető okból, hiszen Margit anyja volt. Grófnő az utolsó órában mondott le, azzal az örüdjel, hogy Ártoában bizonyos zavargásokat észleltek, és majd egyenesen Reimsbe megy a koronázási ünnepségekre, ahol peri funkciói miatt kötelessége megjelenni. Valóá grófnéja és évrő grófnéja a várakozás ellenére sem érkezett meg. Úgy hír lett, elvétették az útirányt, és a Reims környéki, innen tizenkét mérföldnyire lévő, Szentlé kápolnához érkeztek el. Mitrával a fején, Jean Doxois végezte a szertartást. Klemenciát az egész mise alatt szüntelen lelkiismeret furtalást gyötörte, hogy nem tudott olyan áhítatosan imádkozni, amennyire szerette volna. Igyekezett gondolatait az ég felé emelni, fohászkodni próbált Istenhez, hogy biztosítsa számára, élete minden órájában a hitves erényeit, az uralkodás képességét, valamint az anyaság áldását, de pillantása akarata ellenére is a mellette álló férfiúra tévedt, akinek légzését jól hallotta, de arcvonásait alig ismerte és akivel ágyát még ezen az éjszakán meg fogja osztani. A király valahányszor letérdelt, kurtán csak nem görcsösen elköhintette magát. Túlságosan rövid állát, mély ránc keretezte. Ez meglepő volt ilyen fiatal embernél. Szája két sarka leviggyett, hosszú, seszínű haja mereven lógott vállára s amikor ez a férfi feléje fordult, a hercegnő zavart érzett, a fakó nagy szemek láttán. Megdöbbent, hogy nem hagyja át az a határtalan, zavartalan boldogság, amely nápolyi indulásakor eltöltötte. Istenem, ne enged, hogy hálátlan legyek a jó téteményekért, amelyekkel elhalmozol. De a gondolatoknak nem mindig lehet parancsolni, és Klemenciának önkéntelenül is azon járt az esze, hogy ha a három francia herceg közül választhatna, akkor poátyi jégrófját részesíteni előnyben. Iszonyú rémület fogta el, csak nem felkiáltott. Nem, nem akarom, nem vagyok méltó és ekkor saját idegennek tűnő hangját hallotta, amint igennel válaszol a püspök kérdésére, hogy óhajtja-e férjéjű Lajost, Franciaország és Navarra királyát. A megjósolt vihar első mennydörgése akkor csattant el, amikor Klemenciának újjára húzták a túlságosan bő gyűrűt. A jelenlévők összenéztek, és sokan keresztet vetettek. A templomból kivonuló menetet odakűn vászoninges, rongyokba tekert lábszáró parasztok várták. Klemencia szinte önmagának suttogta. Nem osztanak nékik ala misznát. Hangosan gondolkodott, s a körülötte állók megjegyezték, hogy első királynéi szava a jóság szava volt. Tizedik Lajos, hogy kedvében járjon, utasította kamarását. Szórjon a szegényeknek néhány maroknyi apró pénzt. A parasztok tüstént a földre vetették magukat, És az újdonsült asszonynak felkínált látványosság Vad fajult a szétszórt virágokon. Hallatszott miként hasad a vászon, Miként dulakodnak akár a disznók, És miként koppannak az összeütődő koponyák. A nemes urakat igen jól elszórakoztatta a verekedés, az egyik jobb ágy, aki testesebb és erősebb volt társainál, lábával tiport egy kézre. Így kényszerítve, hogy elengedje a felmarkolt pénzdarabot. Nolám, a prosztó igen csak érti a dolgát, röhögött Robert Ki Kíj ez az ember, szívesen megveszem. Klemencia viszonyogva látta, hogy lajos is nevet. Nem így kell adakozni, gondolta. Én majd megtanítom. Elérte az eső. Az asztalokat a várkastély legtágosabb termében állították fel. A lakoma öt óra hosszat tartott. Íme, Franciaország királynéja vagyok, tűnődött Clemencia. Még nem szokta meg ezt a gondolatot. A francia nemes urak falánksága megdöbbentette. Amilyen mértékben fogyott a bor, úgy emelkedett a hangulat. E harcedzett férfiak lakomáján, Klemencia volt az egyetlen asszony, és észrevette, hogy minden szem feléje irányul. Azt is kitalálta, hogy a terem végében folytatott beszélgetés meglehetősen sikamlós fordulatot vett. Időnként egyik másik vendég eltűnt. Mathieu de Tri, a főkamarás, fenhangon hirdette ki. Felséges király urunk megtiltja, hogy lehugyozzák azt a lépcsőt, amelyen el fog haladni. A negyedik hat tálból álló fogásnál tartottak. Ez nyálsra húzott malac sültből, és egy saját farktollaival díszített pávából állt. Ekkor két asztalnok jelent meg, hatalmas pástétomot hoztak, és a tálat a királyi pár elé helyezték. Amikor a pástétom héját felhasították, a jelenlévők üdvri közepette, egy eleven róka ugrott ki belőle. Mint hogy a szakácsoknak nem volt idejük díszes fogásokat és cukorból épült kastélyokat remekelni, ezekhez több napra lett volna szükség, így módon tettek ki magukért. A megriadt róka lompos vörös farkát vonszolva a kövezeten ott ugrándozott, forgolódott a teremben. Szép, ragyogó, kisé, ködös szemében rémület tükröződött. Róka, róka! kiáltoztak székeikről felugráva a nagy Valóságos vadászat kerekedett az asztalok körül, amíg Robert D'Artoa el nem csípte az állatot. Látták, amint az óriás lehajol, majd felegyenesedik, kinyújtott karja végén a vinyogó rókával, amelynek felvont fekete ajka alól elővillantak keskeny fogai. Robert lassan összezárta ujjait, a csigolyák ropogtak, és a róka szeme üvegessé vált. Robert a hallott, halott állatot úgy fektette az asztalra a királyné elé, mint valami hódolati ajándékot. Klemencia hüvelykújjával tartotta túlságosan laza gyűrűjét, hogy elne veszítse, és megkérdezte, hogy Franciaországban, netán az a szokás, hogy a rokonsághoz tartozó asszonyok nem vesznek részt az esküvőkön. Lajos kusza magyarázgatásba bocsátkozott. Az én feleségemmel semmiképp nem találkozhatott volna nővérem, szólt közbe poátyi égrófja. Miért nem, fivérem? kérdezte Clemencia, akit minden érdekelt, amit Fülöp mondott, de egyszer s mint zavart érzett, ha felelnie kellett neki. Mert még most is a Dordani kastélyba van zárva, válaszolta a gróf. A királyhoz fordult. Ször, felséges fivérem, ma ezen a felséget számára oly boldog napon, megkérem, függesse fel a Johanna feleségemet sújtó büntetést. Hibái voltak, nem bűnei, és amit tett, megbánta. A civakodó váratlan meglepetésével nem tudta, hogyan döntsöm. Milyennek mutatkozzék most Klemencia előtt: kegyesnek vagy épp ellenkezőleg hajthatatlannak? Mindkét tulajdonság egyaránt királyi. Szemével tanácskérőn kereste Sárdlevalóát, de, de az éppen kiment levegőzni. Robert D'Artois pedig a terem túlsó végében unoka Filip Philip de Valoát oktatta, hogyan lehet rókát fogni, anélkül, hogy megmarná az embert. Szőr, felséges férjem, szólalt Clemencia, az irántam szerelmére kérem, adja meg fivérének a kért kegyet. A mai nap egybekelésünk napja, és szeretném, ha királyságának minden asszonya osztozna annak örömében. Váratlan melegséggel szívügyévé tette a kérést, és szinte megkönnyebbült, amikor poatyéi fülöbb feleségét említette, és kifejezte vágyát, hogy az asszony térjen vissza a családi fészekbe. Lajos sokat evett, és a megengedettnél gyakrabban hajtogatta kupáját. Közelgett a perc, amikor átölelheti ezt a szép, nyugalmat árasztó testet amelynek mától kezdve ura és parancsolója. Nem jutott eszébe, hogy az imént elhangzott kérés politikai következményeit mérlegelje. Nincs semmi kedvesem, amit meg ne tennék, hogy tetszését elnyerjem, felelte. Fivérem visszaveheti Johanna úrasszonyt, s amikor óhajtja, vezesse körünkbe. Károly, Márs grófja, aki figyelemmel kísérte ezt a párbeszédet, most megszólalt. És Blanka ügyében miként határoz felséges fivérem? Megengedné, hogy Blankát soha vágott közbe a király. Csak, hogy meglátogassam, Satögályárban és Kolostorba vitessem, ahol szelidebb bánásmódban lenne része. Soha ismételte meg a civakodó ellentmondást nem tűrő hangon. Tizedik Lajos, a házasságában oly szerencsétlen szerepet játszó burgundi Johanna iránt táplált haragja, némileg enyhült újabb házasság kötése alkalmával, viszont rettenetesen félt, hogy az erődből, a tökéletes elzártságból kiszabaduló Blanka nyilvánosságra hozhatja Margit halálának körülményeit. Ez a félelem késztette a civakodót a gyors és megfellebbezhetetlen döntésre. Clemencia okosabbnak vélte, ha megelégszik első győzelmével, ezért nem mert közbeavatkozni. Tehát soha többé nem lesz jogom, hogy feleségem legyen, kezdte újra Károly. Engedje, öcsém, hogy a sors döntsön, felelte Lajos. Károly szép de egyhűt arca, duzzogó konok kifejezést öltött. Úgy látom, a sors jobban kedvez fülöknek, mint nekem. Ettől a perctől kezdve Károlyban ellenszenv ébredt, nem fivére a király, hanem fivére, Poetié grófja iránt. A kimerítő nap úgy elcsigázta az ifjú királynét, hogy az éjszaka eseményeit szinte egy másik világban élte át. Sem félelmet, sem jelentősebb fájdalmat, vagy különösebb boldogságot nem érzett. Csupán engedelmeskedett, elfogadva, hogy a dolgoknak ez a természetes rendje és módja. Mielőtt álomba merült volna, dadogó szavakat hallott melyeknek alapján remélhette, hogy férje elégedett vele. Ha e téren nem lett volna annyira kezdő, megérti, hogy tizedik lajos felett nagy hatalomra tetszett, legalábbis egy időre. A király valóban elragadtatva állapította meg, hogy a királylánynál épp olyan belenyugvó passzivitással találkozott, mint amilyent ez idáig csak szolgáló leányoknál tapasztalt. Az elgyengüléstől való rettegése, ami Margit ágyában rendszerint erőt vett rajta, megszűnt. Lehet, hogy fekete nőkkel nincs szerencséje. Ezen az éjszakán több alkalommal is diadalmaskodott az ágy mennyezetére akasztott kis olajlámpás fényében, gyöngyházként derengő szép testen, amelyel vágya tetszése szerint rendelkezhetett. Másnap, amikor késő délelőtt elhagyta a hálótermet, kissé kóválgott a feje, mégis magasra emelte, büszkében, mintha a flamandokkal, flamandokat igázta volna le. Nászéj szakája vele katonai kudarcait. Szivakodó életében először volt képes zavar nélkül elviselni, dártova unokafivére kétértelmű tréfáit. Ama férfiét, akit a legférfiasabb, legkitartóbb hímnek ismert el az udvar. Déltájt a menet ismét útnak indult, éjszak felé. Clemencia visszafordult, hogy magával vigye a képét, ahol asszonyja és Királyné vált, és amelynek pontos méreteire soha nem tudott később visszaemlékezni. Két nap múltán érkeztek Reimsbe. A rejmsziek, pontosabban, a lakosság fele harminc év óta nem látott koronázást. Számukra a látványosság újdonság számba ment. Fontoskodó királyi tisztek szaladgáltak a városházi tanácsosoktól az érsekségig és vissza. A tereken mindenféle kalmárok, komédiások és állatszelidítők nyüzsögtek, mint valami vásáron. A Franciaország minden sarkából érkező nagyurak és főpapok kíséretükkel egyetemben szállásokat keresgélték. Növelték a tömeget a környékről ide sereglő parasztok és polgárok, és a poroszlók igyekeztek a népet a királyi menet fellobogózott útvonalamentén tartani. A Reimszie. Alig, ha hitték volna, hogy a közeljövőben lesz még alkalmuk ilyen díszfelvonulást látni, s hogy még többször is fizethetik majd az e fajta mulatság költségeit. Mert a királyt, aki ezen a napon átlépi a Reimszi székesegyház egyház kapuját, három a történelem által kijelölt utódja követi. Tizedik lajos mögött ott lovagoltak fivérei, Fülöp és Károly, valamint unoka fivére, Philipp de Valois. Tizennégy év sem tellik el, és a francia koronát egymás után mindhárman viselni fogják.